بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya <Sanfl scheme> eyjuha allazina ameluteku allahe lukunum as-saduqin wa barh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu vješenu. Uvani. Awesome. Evo, rekli smo da danas u ovom terminu govoriti na temu uloga žene u islamu. Smatram veoma bitnim ovu temu, predavanje i svakako jednom od najbitnijih tema danas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 stvoreni naši praroditelji prababo ili pradedo ljudskog roda Adama alejhi i njegova žena prana ili pramajka ljudskog roda Havva Allah je prvo kao što je poznato stvorio Adama alejhi salam khalaqahu min kaže stvorio ga od zemlje Adama alejhi salam je nekoliko dana Tako bio sam, hodao po džennetu, imao je mu džennetu sve. Međutim, osjetio je Adam a.s. da mu nešto fali. To je kod kad je žena odje dva, tri dana kod majke, odnosno kod punice, fali čovjeku nešto. I zaspoje, probudio se kad umo ono žena pored njega. Allah dželesanuhu mu stvorio ženu za to vrijeme.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 Prije svega, žena je jako emotivno, ali isto tako fizički krhko, međutim, veoma lukavo stvorenje, veoma mudro stvorenje. Allah Đelešanu je dao muškarcu veću fizičku snagu, ali je to ženina dok ne bio s druge strane. Pa je Allah Đelešanu, kad govori o šeitanovim spletkama, kaže da su slabe, ali kad govori o ženskim spletkama, kaže da su alvima da su velike znači to je da kompenzacija lađa da te strane to daje ima jedna dova kad jedan mladić jednom vladaru pravučio dovu kaže molim Allaha da ti da hrabrost muhe i snagu mrava i lukavstvo žene ovaj vladar silni kjer su svi malo vladari silnici osim kojima Sadlas milije skoči kakva ti je to dova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 Znači, na ovaj način, malo bi mogli protumačiti to šta je to žena kad je ona odgovorila na pitanje ko si ti. Drugo pita je, Adam a. S. od čega si stvorena? Znači, on nije ono, stvorio sam džine ljude da me obožavao, nego od čega, radi čega si stvorena? Ona je rekla da bi se ti smirio uz meni, e to je brak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 Naravno da mladoženja bude imam, a da žena klanja je za njega, kad završe predaju sela, ostavljena je doma, da mladoženja prouči domu, svojoj mladoj, odnosno za svoju mladu. Da joj stavi, kaže, desnu ruku na čelo i zatim da uči domu, a da u njoj traži beričet. Pa i se česti i tam mladincima, kaže se barek Allahu lepe, barek alejkva be, džemlabejniku, spominje se opet beričet. Ja stano govorim o beričetu i treba o beričetu govoriti. I tražiti beričet kod Allaha dželšanu. Kome lada beričet bogati. je, a kome ga uskrati, siromašanje. E znači, tu se dobija to lijeskonen, tako će doći do smiraja u braku. Ako nema boga, ko nema beričeta, ako nema bogobojaznosti u braku i onda haos. Brak može biti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 Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Žena kad je sretna, tu će biti sretan brak i bit će hajra. Uprotivno, će dosta teškoće brać. Ovi koji su oženjeni, vjerovatno me podržavaju u ovom što govorim i znaju. Znaju o čemu pričam. E... Kaže, Adam, ale i senam je zaspo i kad se je probudio, vidio je ženu pored sebi. Ovdje je kako kaže učenjac, izvršena jedna operacija. Operacija gdje je Adam a.s. morao da zaspe. da bi žena bila stvorena. Jer kaže, kad je pitao čega si stvorena, zašto se stvorena rekla, zato čega si stvorena, kaže, od krivog rebra. On je morao da zaspe da se izvrši ta operacija. Ta temu znači anestezija, ta prirodna zaspoj. Nije mogo u budnom stanju to da izvrži, kao kaže učenjac. Za razhod žene koja krhije građe, ali rađa u budnom stanju, taj bol rađena, to znaju žene, mi ne znam, je najveći bol koji se može podnijeti. oni kaže morali da zaspe, izvršena je ta operacija od krivog rebra, muškarčevog adma, gledam, stvorena, stvorena žena. Pa kaže, kad je pitao čega se stvorena, kaže od krivog rebra, ovdje ipak opet imamo jednu veliku povuku. Nije mu rekla i nije Allah že da šaru od ovije kosti. Jer bi onda žena bila glavna A žena nije stvorena da bude glavna i da se nameće muškarcu, nego da ga prati, ali da se urađu, rečemo kasnije. Nije stvorena ni od petne kosti. Mogu Allah i od toga stvoriti. Onda bi znači stvorena da bude gažena, nego je stvorena od krivog rebra, od te kostja, to je ovdje, gdje? Kod srca. A srca je sinonim za ljubav. Znači stvorena je žena da bude voljena. Da je znači čovjek voli, i da uspostavi jednu harmoniju u životu. Zato kaže, kada je rekla, čega si stvorena od krivog rebra. Kaže, resulala sam na srdem, to krivo rebro ne treba shvatati pogrešno. Ono je krivo. Ako ga ostaviš, ostade krivo. Ako ga pokušaš ispraviti, neki to pokušavaju, slomiće ga. Znači, nema hajran jednom i drugom. Zato kaže, resulala sam na srdem, postupajte lijepo sa tim krivim rebrom. Lijepo postupajte sa njim, i onda ćete imati... Hajro njega. Imaće neke koristi. Šta je to lijepo postupanje? Mislim da zapadnjaci ne znaju ovo. Recimo samo ovaj hadis poslanikov sam srljem da znaju bilo bi dovoljno. Da se mijenja slika o ženju islamu. Šta kaže resulov sam srljem? Kaže pičete ćete za svako veliko i malo djeliti. Pa čak da čovjek stavi zaloga hrane u usta svojoj ženi i zato će čovjek biti nagrađen. E to je to lijepo postupajte, nema žene koja kad ti priđeš ka djede pa ti uzmeš zalogaj pa staviš usta ženi, da će posto biti ova arogantna, da će biti ljuta, da će biti znači ovaj, negativno sporoženje prviško arto. Naravno, ne treba tu da bude sitan komad nešto, nego čovjek sebi stavlja velike ženi malo nešto, da će vam lijep, fin, i onda se tu spostaje na harmonija na osnovu ovoga što nam govori Allah džadršavu u Rasulullah s.a.v.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 Godinu dana nakon što je preselio Adam Aleyhisselam, presela je Hava od tuge i žalosti za njeg. Ali je zadbjegao šahmeta i je preselio pogada tri mjeseca za njega, njegova žena od tuge i žalosti za njeg. U onoj pjesmi, u onoj sevdalinki, Bola Paša na posporu leži. možemo držati predavanje ovakvim svojima, ali hajde, idemo dalje. Kažu le sredalinki, pa na kraju kaže, kad je on pao mrtav i odmah je žena za njim, pala mrtva iz tuge. Što znači, žena je ta koja voli muškarca, više do što muškarac voli žene. Ja nisam čuo nigdje da je neki muškarac umro za svojom ženom u tugi. Međutim, ima dosta primjera gdje su žene zaista, nakon kraćeg ili dužeg vremena, umrle otu je za svojim za svojim ljudima. Kad ju pitalo kako ti ime? Kaže Hala, to je ono četvrto pitanje. Hala znači stvorena od nečeg živog, Hava ukazuje na život, na nešto živo. To nam opet daje jednu pouku. Da će kroz život muškarac kaže Allah je dašano adama ali senan mentin stvorio ga od zemlje. I muškarac će kroz život, i to je danas dokazano, do sudnjeg dana ostaje, raditi uglavnom i više sa ovim stvarima vezane za zemlju. Muškarac ide u rudnik, uglavnom radi u željezare, zida, kuće, pravi, sve je to vezano za zemlju. Ide u rat, vezano za zemlju. Dok je žena na osnovu ga stvorena od živog, i ona će, kaže, raditi sa živim, žena do danas i ostaje to, radi više sa djecom. Žena je ta koja podiže djecu. Žena je Jeneta stoji za muža, za svog muža i to isto u živo. i to pokazivo kad je pito kako se zoveš kaže Hava, jer od nečeg živo. Kad se ovo završilo, gdjemo dalje? Allah dželešao ih i pustio pod dženetu. <coughs> Eto vam dženet. Sve vam je u dženetu dozvoljeno. Samim kaže: "ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين." U dženetu im je sve dozvoljeno. Samo kaže, nemojte se ovom drvetu približavati pa da postanete od onih koji su zulum sebi učinili. Znači, imate sve, ali pokazuje Allah Đalešanu već tu da je islam vjera prevencije. Nemoj činiti ono što ti je zabrano onda liječeš možete uzmati gorke lijekove. Veća takve buzina, nemojte se približavati bludu. I ovdje Allah Đalešanu kaže, da mojte drvetu približavati. Međutim, tu sada žena malo pokazuje svoju prirodu. Voli žena da navodi vodu na svoj mlin, u braku i tako dalje. Rijetki se muškarci začuvalo da je da nisu to kod svoje žene osjetili. I sad ona naravno kaže Ademe, daj da uberemo to. Allah Đanašanu zabranio, rekao, ne približajam se, ma daj da uberemo to. I uspijeva da dobiti za ovo. Znači žena voli, nekada navodi vod na svoj min toj Neko možda od vas nekada krene u džemat. Znam, klanja se džemat, le, odo. A ženom kad nemoj bolan možemo i ovdje, imaš i ovdje džemat, sa mnom ostani klanja. Znači njoj nije naređan od ide u džemat, a čovjeku ima jedna vrsta naredbe, jel? Dakle žena to navodi, neka te ovde sa mnom ostani i tako dalje. Ubrali su taj plot koja odlađa džendašanu Približde se naravno ubrali. I šta se dešava? Spala im odječa sa njim. Ukazala se golotinja. Prije toga ja su upoznali, vidi muškarac žena, sad se ukazala golotinja, nešto ponovno je Naravno, oni se nisu počeli tom golotinjom dićiti jedno pred drugim. To pokazuje upravo suprotno onome što mi danas vidimo. Naravno doj dove kod nas čini mi se više nego ovdje u Bosni i u tom našem regionu u Samđaku i tako dalje, da ima dosta tog razvoličavanja. Nije to prirodno. Jer da je prirodno, oni bi ostali goli jedno pred drugim. Ne neko su kažu, zeli lišće i počeli stavljati da im se ne vide stidna mjesta. Nakon ovoga Allah džedešanu i je spustio na zemlju. Međutim, ovdje ćemo malo zastati. Ovaj trenutak branja ovog ploda Biblija, kršćanstvo koristi da kaže da je žena prokljeta zato. Pazite, a muslimanim, odnosno islamu, se pripisuje da je žena ponižena islamu. Ovaj trudnik, da žena je prokljeta. Međutim, Allah, i niti Resul HaSallam, nigdje nisu rekli da je žena zbog ovog prokljeta. Nije optužena hava zbog ovog, nego zajednička je odgovornost zbog ovog što su radili. Kul nahbitu min haja džemija kažala, sad izađite svi iz dženeta. Znači nije samo rekao, hava ti kriva, ti si proklita, nego i Adam selam i hava snose zajedničku odgovornost. Vidite ravnopravnost kod grijeha, a ima je ravnopravnost kod pozitivnih kod pozitivni stvari. Možda zbog ovoga isto tako, židovi, kada je žena u menstruaciji, u hajzu, ne žele s ljubom i zajedno da spavaju u postelji, žena s njom da jedu zajedno subhanallahu a kaže samogroža ženu muhamed sallallahu alejhi ve sellem kad je žena znači bilo u ovom stanju koja lađala šarnu dao koja ne želi ali gal dolazi Allah ga dao kaže aisha radijallahu anha prenosi te hadise kaže kad sam bila u takvom stanju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavljao glavu moje krilo uči kur'an kaže zatim prala samu glavu kad sam bila u takvom stanju i tako dalje i tako dalje što pokazuje u stvari kakav je položaj žene u islamu, da on uzvišen, da je samo što se hoće napraviti, šupe po tom pitanju. Šta više, odnos žene i muškarca u islamu, zapravite braću i sestri, znači ovo je Allah dželašanu dao, ne, ne dajemo ovo ja, Sulejmane, jeste odnos ravnopravnosti u suratu Bekara, 37. stranci, ajet koji govori o dojenju. Šta kaže Lajlahanu fa in irada fi sar an taradi minhuma što znači od prilike, ako se njih dvoje sporazumno dogovore dođbi odijete dojenja znači nećmo ala preporučuje dvije godine je velika preporuka vrsta naredbe ali ako hoće da odbi odijeta ranije isporazumno se dogovori kaže tashawur šura, dogovaranje dogovore se može žena, fala ijma alayhima nema i mutume grija znači sporazumno dogovaranje Nije u islamu čovjek direktor, a žena radni. Jednom kaže, prvi put kada su odbili poslušnost na shabe Rasulullah s to je bilo na Hudajbiji, kada su kljenili dobave, ono dobave, dobave hač, dobave umru, šeste godine je pohiđeni i nisu uspijali, zato što je spećeni mušnici, napravio se problem i kaže, posljedno se Selem, ovdje ćemo zaklat naše kurbane, ne možemo sada u metu. To je shama bilo jako teško već su izbivali šest godina od kuće, želi da se vrati, da vide domove i tako dalje i poslali se senim kaže ovdje zakoljite kurbane i obrijte svoje glave, to je znači obrijed umre. Međutim, oni su to odbili, nisu ga posušali subhanalna, prvi put se to desili, s ste velike tuge žalosti što nisu ušli meko očekivali su. Poslali se senim, odlazili u šator svoje žene, bila je to umu mu i kaže joj tako i tako, odbili su me. I poslavik koji je primao objav od Allaha, on sad sluša savjet žene. Žena mu daje savjet. Kaže ovo lahog poslaniče, ti to uradi. Obri ti svoju glavu za kolji kurban. Ti to uradi, kvide. I poslavik za sadem sluša svoju ženu. Poslušao je, uzeo savjet, izašao u to, uradio. Kad su ga vidjeli na da je to uradio, trkali su se koće prije to urad, gotovo da se poubija. Da ga slijede u tome. Znači ovdje je ženin savjet, Poslanik, s.a.v. koji je primio objav od Allah, od sedam nebesa primio i to se pokazalo kao tačno, pokazalo s koj govori da žena nekada čovjek koji često, Boga mi, zna biti od velike koristi, zna biti savjetodavac, zna mu dati veliki savjet kakav malo gdje ili kakav nigdje ne može primiti osim kod svoje žene. Kada je Allah šanu spustio na zemlju, imamo još neke velike pouke. Ademala je srna spuštena u Indiji, a Haba spuštena u Džedi, u Saudijsku Arabiju. Oni koji idu avionom na hač, sliječu u taj grad, u ta, na taj aerodrom, Džeda. To je prilike mogla se prevede kao nana ili Pranaana. Zato taj grad, kažu se, nosi ime Džeda jer je tu spuštena po nekim predajama iz Džeda ta u Džedi. To kao Pranaana tu je bila. Sada njih dvoje imaju naredbu da se na Dunjaluku nađu, poznaju sretnu. I da zapošlju Dunjalučki život od kojeg kraj kreva, svimi mi vodimo porijeklo. I kreću da se nađu, da se upoznaju. On znači ide iz Indije, Dugačak put, a ona ide iz Đide. Nalaze se na Arefatu. I Čida i Arefat su u Saudijsku Arabi, a Indije je mnogo daleko. I tu su se našli, tu su upoznali. To je Arefat, sve to mjesto, sve to brdo. Znači, u stvari, ovaj, Upoznavanje, mjesto upoznavanja, jel ste tu ponovo Dunjalički upoznali? Adem. Adem, i Haban. Ovdje je bitno šta? Da muškarac je prešao znatno duži put od žene. I žena je da bi našla svog životnog saputnika išla. Morala ima ložit trud. Ali muškarac ulaže znatno veći trud da naže sebi životnu saputnicu da nađe ženu. Oni koji su oženjeni, koji žele da se ožene, znaju o čemu govori. Naci žena je ta koja traže ona je uvijek tražena. Muškarac i taj kulaže veliki trud da bi našao da bi našao svoju ženu. I to je to je ovaj ovim primjerom pokazali tako da je do sudnjeg dana. Brašam se malo na onaj brak, sretan je treba znači čovjek malo da se strpi. Uh, u onom primjeru kaže pošao čovjek kod Omara, Omar bio halifa radijallahu ono? da mu se žali, kaže žena Žena je ovaj, malo, malo ovaj neposlušna. Pustila, ala, nere se i tako dalje. Onaj primjer znači ono krivo rebro do njega može biti hajra ako se malo čovjek strpi pa postupaju pa lijepo i tako dalje. I sad on krije jedno dolazi on kod Omerove kuće. Dolazi kod Omerove kuće da se želi halifi Omeru. Kako je prišao halifi Omeru? Tamo, kaže, on čuje na žena njegova, omerova se bere još više, još pusti lavaz, ima stvarno žena kad pusti lavaz da lah pomogne. I prilazi on tu kad tamo čuje viku, tanjiri lete, jel, šerpe, frka. On se okrenje vrata, bolje je ko tebe ne ukod njega stane. Kad omero vrata, misli ti to, kaže, kod me ne pošao? Kaže, jesam, pa šta je? I kad došao znam se sa želim na žena vidim kod tebe, dvore je staneo kod me. Pa kaže, jes, ima nekad malo to, ta crna minuta što mi kažemo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 E'yuba alaihi sallam, šta je žena za čovjeka? E'yuba alaihi sallam je bio bolestan 18 godina. 18 godina je znači bolest neprestavno trajala. Svi su ga napustili. U toj bolesti se počeo raspadati. Čak jedan loš negativan mirist, ono ježa se smrdio. Allaho poslani. Donazi od njega iskušenje od Allaho želešano. I 18 godina u tom halu ostaje. Odšla su mu braća od njega, prijatelj. Ko što to biva, ja. Ostala je samo žena sa njim ostala je samo žena za njim. To je za koji kaže žene njema koristi, njema hajra. Ne, žena je ta koja ostaje zagnja sa čovjekom. E, međutim, nju je kaže malo šeita mi je napol, pa je objavio reci neka učini seždu meni, ja ću mu pomoći. Ona je tu malo pala. Ovo biva, zna se desiti ovo. I ona kaže tako i tako. A i ubala je sebanko je svjestan. Ipak uškarac malo dublije razmišlja, malo čmršće stoji na nogama. Zbog toga kaže ne može žena u islamu dati razvod braka mužu. To je na muškarcu. Jer da je do žene da daje razvod braka, one su tu, znači, brze, na jeziku, bilo bi stotku talaka dnevno. Sto puta dnevno bi se žena razvala. To bi, znači, bio haos. Međutim, to se ne piha od žene. Nego muškarac je taj koji daje razvod braka u islamu jer on to dublje razmišlja. I ona tu rekla, hajde, kaže, učini serdu šetanu, pa će ti se olakšati. On je rekao, kaže, kad ozdravim i kad izašem iz ove bolesti, sto, imaš stotinu udaraca ćeš dobiti, znači, zbog ovog što si rekao. Alaa Đelešanu ga izliječio. Izašao je iz bolesti. I sad Alaa Đelešanu kaže, moraš izvršiti ono što si rekao. Moraš izvršiti ta, ta, to obećanje. Ali zna Alaa Đelešanu da to ona nije rekla namjerno, da je bila tu sa njim, da mu je davala podršku. Ne kaže, uzmi pšenic, uzmi ti znači sto snopova, zaveži u jedan i tako je, kaže malo udar, tako da se izvrši a, to, to što si rekala, ta znači zaklijed. Drugi primjer, prijer Musa Ali Hissana. Musa Ali Hissana, vi znate da ga je zbog faraonovog tlačenja, još kao malo majka stavila u jednu kolijepku, stavila ga u rijeku i gurnula ga iz rijeku da ne bi bio, znači, ubijen i zakladan od, od strane faraona. Zato što je ubio mušku djecu, ostavio životu žensku djecu. Dobio je Uh, jedno, tako dažem, proviđenje, da će doći izbenu srava nekog ko će ga skinuti strona. I on se pobojo, znači ubio je, da bi spriječio tu sumušku djecu. Alađa šala drhnu Musavu majku, stari ga, znači, u kodiju i pusti ga, sam da stavi i pusti ga iz rijeku. I tako, znači, plovejeći, dolazi gdje? Na faraona u Uzima ga Asija, faraonova žena, faraon hoće da ga ubije, Međutim, ona ga tu spašava. Nemoj, možemo ga poslijeniti, možemo ga biti hajra. Tu mu prvi put spašava život. Asija, faraonova žena. Znači, žena spašava život Allahovom poslaniku. Drugi put, veče bio malo veći, propuzoje je. Kaže, povuku faraona za bradu. I gdje dolazi šetan, kaže, to je taj koji će te skinuti strona. I naravno, faraon kaže, daj da ga ubijem. Asija ponovo dolazi. Allahovom poslaniku žena spašava drugi put život. Kaže, ne, to je djete. Eto, kaže, stavi mu ispiku stavi jednu stranu dragulj, a na drugu stranu stavi žeravicu u vatre i pusti ga nek uzme. Ako uzme dragulj, upravo si. Ako uzme žeravicu, ja sam pravu kaže ona. I Musave seba nadrugno da Allah uzma žeravicu, stavlja kaže na jezik i tu jezik sa goriju imao jednu govornu ma, mahanu tokom života, zbog toga. Ali ostavu životu, opet, znači, žena ga spasla, Asja mu je dva puta spasla život Allahom, znači, govorimo o vrijednosti žene tako dalje. Imamo još neke, Veliki je primjer. Imamo primjer Nerijeme, Majke i Saule se na njena ustajnost. Kada su pritisli porođajni bolovi, ona se kaže povukla, duboko otišla od naroda, odšla od ljudi. Pritisli je porođajni bolovi, mi sad ovdje učimo šta znači ustajnost, učimo od žene i Braća. Pritisli je porođajni bolovi i govori u tom trenutku da sam Bog do umrla je zaborav pala. U tom trenutku. Ja sada lažilu Šanu kaže, eto ti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 do krajnjih granica, da ne možeš više nešto uraditi. Allahu daje mi pomoć, kaže, metanastu Allah, glavobili su poslanici i njihovi slijed, kad će već jednom Allah vam Međutim, u tom trenutku, Allah hoće trud, samo čovjek jedan, to sam silno pričao, i ovdje da hoće trud, kaže, da tresi palmino stavlo, nije to šljiva, da ga zatreseš, pogotovo čovjek koja u teškim boljama porađa se, nego kaže, Allah, ili traže trud, samo kad stavila luku na tu palmino stavlo, koje je veliko, i kaže pale po njoj. Datule svježeg uzela i porodila se. Tu mi, muškarci, učimo u strajno stavah je da opet od žene da učimo ovaj primjer. Još jedan je ovaj san, Hadžara, Ismaila, majka, žena Ibrahimovu, selam. Dovodi je u pustinju, Ibrahim, aleyhisselam. Ostavlja je na mjesto današnje meke, samo pustinja, pjesak i sunce. Nema ništa. On je tu ostavljan joj dojenč od mjesec dana u naručju. Okreće se Ibrahima Aley što kaže njela ih mane da kaže Jode. i ode. I ona ga sad zove Ibrahima, žena u čudu. Ibrahima, Ibrahima on se ne okreće. Djetje ovaj mali Ibrahima, nesli da njega zovemo, sad ću on doći. Kaže Ibrahima, on se ne okreće. I ona pita, Allahu emareke hada, jel ti kaže Allah naredio? E sad on stade, okreće se tad prema njoj i kaže jeste. Ona mu kaže onda idi. Ne trebaš mi, ako tijelo ovo naredi, onda mi ne trebaš. Pazi, kako se žena oslanja na Allaha, Željšanu. Ovo su primjeri za, zene, za žene, ali su isto tako za nas primjeri da učimo kao muškarci od žene. I kaže, ona se, on se, on, on je ovo rekla, sad mi ne trebaš, onda idi. I ostaje žena sama. E sad mnoge stvari učimo od žene. I mnogi su propisi ovde sada, koji će ostati do sudnjeg dana zbog ove žene u stanavljeni. Počinje djeta da plaće. Sunce i pjesak, nema ništa nema šta da mu daje da jede. I žena sada odlazi na dva brda, Safa i Merva, i ide od jednog do drugog brda i gleda ima nikoga. Popne se na ovo brdo, nema nikoga. Trči na ovo brdo, dijete plače nema nikoga. Tako radi sedam puta. To je propis Saja na hađu i umri, koji će ostati do sunnjeg dana, sedam znači puta između Safa i Merve. To je zbog ove žene, zbog hađane. Kada je zaista došlo u takvu situaciju, Da djete više počinje jako da plaće u nikomu djecu, kad je djete nekad gladno, bolesto, zna se kako taj plać može biti težan. Ona više nema, znači opet do zadnjih trenutaka uči nas Allah šta je požrtvovanost. I kaže do zadnjih trenutka ona i u tom zadnjih trenutka, još je zaista nemože, ovaj, Allah želešanu šalje Meleka Džibril, udara svojim krilom, Melek Džibril udara svojim krilom. I ona sad čuje kao da neko kopa. Došla je tamo, Melek Džibril još uraduje svoj posao, provirala je vrlo, vrlo Voda probrala i to u ovom trenutku nju je značilo život. Mnogo se obradovala, sad voda curi. Ona je došla tu i počela da skuplja tu vodu. Znači da je voda ne pobjegne i koliko je to značilo. I govorila je zem, zem, zem, zem. Što znači skupi se, skupi se, skupi se. Odatle ostalo, to obralo zem, zem ili voda zem, zem. Opet od žene Hadjarje, znači, koja je bila tu i tako je to nastalo. Naravno, kada su, ovaj, kad se to desilo, tu su počele klužiti ptice. Mislile su da je to sad plijen, žena će sa djetetom, samo umrije, to ptica osjeća, a to su opet ljudi koji su dolazili iz daljine, jedno plemena. I ono je to vidjelo i dolazi tu na to mjesto i kaže, pa ste sad ovo, kako su Arapi imali kulturu, kako su imali lepo ponašanje, subhanallah. E, dolaze i vide ženu sa djetetom, nejaka, ne može ona ništa, to je plemen. Mogu se da žena ono bježa odavde, mogu se otirat, mogu se ubit, mogu se silovat na ovo, bilah. Međutim, oni se obraćaju kao, hoćeš nam dozvoliti da se imi nastanimo ovdje. To je taj ahlak. Možda Allah zbog ovog, zbogovi stvari, kaže, odabro Arape da njima objavi posebnu poslancu na arapsko mjesto, znači Kur'an. Hoćeš on, kaže, dozvoliti da se imi nastanimo ovdje. Ona im dozvoljava i tako se, znači, nastala Meka. Tako se uh, razvela Meka. Meka je središte geografskih dokazano, uh, da je Meka središte zemlje sa svih strana, znači istoka zapada, sjevera i jugona, na što dolazi... U što je opet jedan veliki Allahov Đadršanu dokaz. Završću polako sa primjerom žene koja je primjer pokajanja. Teube. Teube. Opet žena. Žena je plemena Gamidija. Zvala se, znači, poznata je u, u tim predajima kao Gamidijka. Žena znači iz tog plemena. Ona je činjenica učinila blud. Bila je udata. Počinila je blud. I zatrudnila je. Naravno, u šarijatu je kazna za to kamenovanje do smrti. Objašnjamo šta to opet znači. Žena koja udata učini ovo dijelo on uškarac oženjen, kazna je u šarijetu znači kamenovanje do smrti. Objašnjamo šta to znači. I ona sad nije se nakon ovoga prepala, pobjegla, sakrila se, rekla, prosti Allah, nego ona dolazi, nije bilo svjedoka tu da to vidi, ona dolazi poslaniku i kaže Allaho poslaniće, očisti me učinila sam to i to. A posljedno sada mi je pun milosti, imar sam nakina, rahmet i lalamin, posljedno milost, Muhammed. On se okreće od nje, nećeš, sluša slušam, nisi ti to uradila, nema svjedoka. Ona ide za njih. Znači već se ona tu pokajala, veliko pokajanje. I kaže, učinila sam to, posljedno će kamen Kaže, u njoj, onda bježiš, da od mene neću. Ona opet kaže, Allah, posljedno činila sam to. Kaže, ako jesi, onda mi dođe kad rodiš tu, Prošloj devet mjeseci. Ona se tu nije pokolebala, nije pobjegla. Iznijela je to dijete, rodila ga i kaže, s djetetom u naručju dolazi, dolazi, kaže Allahu poslanjeće, kamenim je došla sam zbog onoga. Kaže Allahu poslanjeće, kaže, doji dvije godine, pa mi onda dođe. Ona doji to dijete dvije godine. Nije se pokolebala, nije pobjegla, mogla se sakriti. Dolazi, kaže, dijete voda i nosi koru hljeba. Ovaj, u, u ruci, prestao znači dojte. I kaže, došla sam Allaho postaneće Subhaba. I Allaho postaneće sa nama tu pristupa kazni i deslo se to kamenovanje. Kada su neki to vidjeli, ashabi rekoše, Allah te ponizio što si radilo. A Rasulullah sallallahu sada znači, će, nemojte tako. Kaže, tako mi Allaha, njeno pokajanje je tako veliko. Kad bi se podijelilo na 70 stanovnika Medine, ashaba, bilo bi im dovoljno svima. I kaže, tako mi je Allah drugom predanju vidim je, kaže, kako sad ulazi u džedetske rijeke i kako tamo uživa. E ovo nam govori šta je ta šarijatska kazna. Nije šarijat na udubila došao kao nešto surovo naprotiv, šarijat je došao kao milost. Allah dželnešanu hoće onaj, onaj, onaj postulat vela tufsidu fil arbi ba'de islahiha. Nemojte činiti nerijed na zemlji nakon što je nerijed uspostavljen. Islam, selam, to znači red, mir. Allah hoće taj, taj red. Ako neko pogriješi, uradi nešto, šarijat je došao, znači, sa kaznom, a kazna je čišćenje. Ovo nije bila kazna, nego je bilo čišćenje. Automatski ta žena se čisti preko toga i ona je džanetlika. E to je znači šarijat i kazno u nije, kažem, još barbarstvo, nego je to čišćenje, to je znači milost za čovjeka i milost za ljude. Pa eto, pokušao sam ovih malo da nešto kažem, nešto da objasnim. malo je termin, malo je teško držati tu ima uslovna predavanja, ali eto, hvala Allahu, nadam se da ste me razumjeli da ste nešto novo naučili, nečega se podsjetili, ako ima kakvih pitanja, dobro je da se još malo družimo, polako će nam i vakat podnije namaz, da Allah ukabuli i da nam Allah oprosti, da nam se smijeli. Ja ću još samo spomenuti, evo tu su dvije knjige koje sam uspio da donesim svoje dvije knjige Nisa, znači našo Više uljepšaj svoj život, to je knjiga svako ima, kažem, još jednu brata, sestru, čerku, nekoga koga želi da ga loputi na pravi put. Ova knjiga je pisana u tom smjeru. Uljepšaj svoj život, a ovo je nastavak te knjige, preporu duša. To je već za one koji su ovdje u džami, znači za neke stvari koji su potrebne, kao što je ahlak, kao što je čišćen od zavisti, mržnje oholosti i tako dalje. I predavanje, i hudbe 27, predavanje hudbi na CD CDU, znači, samo ono, prošli put su ljudi tražili, ali knjiga pa ja sad sam ovih ovaj dvije knjige uspio da donesem pa eto da se da ovaj nagradi poče sa koristiti moći će ovdi kod Suade kod Suade to imali kakvi pitanja imali šta Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Tu je taj slobodno, tamo zavio samogladicima. Štio, štio. Štio, jao saš mi je to bajeće. Paz bajeće moj. Haša, sad, slobodno. Bajevi u pribilevi. Imam, kriitanja tamo. No, sjećem. Aš, maja je... Ovo. Sarat lil majd kawafiluna Wasamet bil azmi il montaliki Wadahurtu sejra bi ikdamin Jarumili kovni fikajatena Hignanju razgobil falaki idea landes moon tasmu kam najmi talbi tasmu kam najmi mu'tadil qasnat rasamat